півлітру йому виставили. Згадка про півлітру? Мабуть, найбільше дошкуляла їй, бо повторила. Так, півлітру. І він сам її вижлуктив. Ми ж не п'ємо з дочкою. Хіба що червоного винця коли-николи, солоденького. Полковник думав. Ось тобі й балабанове алібі. Та ж заходив до балабана дільничний бовду. Ще тоді могли вийти на балабана. І не було б пострілу в домі професора Стаха. Переживав Кирилову. Зараз ми влаштуємо вам ставку вічнавіч з Олексієм Балабаном. І ви повторите те, що тільки ми сказали. Жінка сіпнулася, певно злякалася, та відразу опанувала себе. Зрештою в неї не було виходу, адже слідчий міг подумати, що гроші справді належать їй. А це вже була серйозна загроза для неї. Звісно, скажу. Кивнула догідливо, це правда, я й підписку дам. Козюренко наказав вивести її до сусідньої кімнати. Конвоїр припровадив балабана. Полковник сів на стілець навпроти підслідного, зовсім близько, міг доторкнутися рукою. Він пригостив балабана сигаретою, запитав його про щось, аби запитати, і подав непомітний знак Шульзі, той виставив на стіл коробку з-під лядяників. «Вам знайомиться?» Зненацька спитав Балабана. Той відсахнувся, впустив сигарету. Очі його наповнилися жахом. «Де ви почав?» Та судорожно ковтнувши повітря, замовк. Нахилився по сигарету, взяв, незручно тримаючи її двома пальцями. Вигляд у нього був безпорадний. «Ви виказали себе, Балабан», мовив полковник. Нема рації викручуватись. І, не даючи балабану оговтатись, вів далі. Раджу вам розповісти всю правду. Ми й самі знаємо багато. Зараз ви впевнитеся в цьому. Але й у вас ще є шанси пом'якшити свою вину. Такі слова балабан, певно, чув уже не раз. Але тепер вони прозвучали особливо вагомо. Адже перед балабаном на столі. Внажав незаперечний речовий доказ – коробка з-під лядяників. Він вже намірився був розповісти цьому проникливому полковникові все, що знав. Та в останній мить знову завагався і вперто похитав головою. «Гаразд?» – сказав якось аж надто лагідно Козюренко. «Оближмо цю коробку. Не в коробці справа зрештою. Назвіть прізвище людини, якій ви передали пістолет». Не бачив я ніякого пістолета. Ви не пришиєте мені цієї справи начальнику, я ж казав, що був хворий. Козюренко подав знак шульзі, і той натиснув на кнопку поруч із столом. Оберніться, балабан, наказав полковник. Конвоїр завів до кабінету Кирилову. А ось ваша сестра твердить, що 10 травня ви зовсім не хворіли і були в місті. І ще напередодні 9-го пиячили в неї. У балабана ображено затремтіла нижня губа. Ще трохи, й здавалося, заплаче. Бреше вона, почав невпевнено. Я брешу? вирискнула Кирилова. Це ти, підло, обдерув мене. А як пиячив дев'ятого, бачили навіть сусіди, вони доведуть, і вранці десятого бачили. Балабан зовсім зів'яв. І щоб хоч трохи досадити Ганні, пробелькотів. Але ж вона не розповіла вам начальнику, що збувала крадене, як крава вона продавала, і знала, що крадене. Бреше, аж задихалася Кирилова. І таке на мене зводити за мою доброту. Козюренко наказав вивести Кирилову. Балабан засунув руки під пахви, вони знову в нього почали тремтіти, і тупо дивився в підлогу. Кому передали пістолет? запитав полковник. Він сам забрав його, кинув на твоє виправдання льоха. Еге ж, кілька прийомів самбо. І я лежав на підлозі. Він пограбував мене. Хто? Семен? Хто такий Семен, прізвище? Я прізвище не знаю. Де він мешкає? А він мене в гості не запрошував. Не блазнюйте, балабан, не раджу. Та ні, начальнику, я й справді не знаю. Воно вийшло так. І балабан розповів про історію знайомства з людиною, яка називалася Семеном.